охороняти, захищати права людини в громадському суспільстві. Глава 26. Поняття законності. Законність – явище багатогранне. Її розглядають як принцип формування правової держави, як метод управління суспільством, як режим забезпечення точного виконання закону. Розглядають такі категорії, як зміцнення законності, порушення законності, стан законності та інші. Законність також розглядають як і сукупність вимог, гарантій, що забезпечують порядок в державі. Нас, в першу чергу, цікавить законність як режим забезпечення точного виконання діючого закону, бо закон – тільки тоді має свою соціальну цінність, якщо він виконується. Отже, законність – це правовий режим забезпечення точного виконання діючих законів всіма суб'єктами права в сфері правотворчості і правореалізації, в інших сферах життєдіяльності людей, режим, при якому забезпечуються права і виконуються обов'язки людиною, Державою і громадським суспільством. Основними засадами законності вважають А. Верховенство закону в системі нормативних актів Б. Єдинність законності В. Незаперечність закону в соціальній практиці Г. Реальний характер законності Д. Забезпечення прав людини Е. Невідворотність відповідальності за правопорушення. є е. Взаємозв'язок законності і культурності, законності і справедливості. Ж. Недопустимість протиставлення законності і доцільності та інше. В Україні діє принцип верховенства права, правого закону, найвищу юридичну силу, має Конституція України, норми якої мають пряму дію. Всі інші нормативні правові акти, включаючи Конституцію і закони Автономної Республіки Крим, не повинні суперечити Конституції України. Відносно громадян діє принцип «Дозволено все, що не заборонено законом». Державні органи – Органи місцевого самоврядування, посадові особи діють за принципом «Дозволено те, що визначено законом». Єдність законності означає те, що не може бути різних вимог закону в різних регіонах і по відношенню до різних людей в державі. На всій території України закон – в однаковій мірі має діяти до всіх суб'єктів права. Незаперечність закону в соціальній практиці характеризується тим, що ніхто не може відмінити закон, крім того органу, що його прийняв. Реальний характер законності має місце тоді, коли вимоги закону не тільки проголошується, а й виконується, проводяться в життя справами. Одним з важливих принципів законності є ідея здійснення законів в інтересах людини і для забезпечення її прав. Основні права та обов'язки людини і громадянина закріплені в Конституції України і деталізуються у поточному законодавстві, Здійснення цих законів забезпечує права людини в усіх сферах її життєдіяльності. Невідворотність відповідальності за правопорушення. Кожне скоєне правопорушення має потягти за собою відповідальність винної особи. Важливо не те, щоб винний був тяжко покараний за скоєння правопорушення, а те, щоб кожний правопорушник невідворотно був притягнутий до відповідальності. Доцільність означає існування презумпції. Все, про що говорить закон, доцільне. Неприпустимо посиланнями